Глава 9. Вранці я вим'ята і хвора знову одлежувалась у ванні, змиваючи себе з себе залиш шовту зеленої мазі. Незважаючи на втому, не полінувалася зробити собі косметичну купіль з розмарином і полином, яка не лише піднімає тонус, а й проганяє недоречні запахи, не порушуючи при цьому природного аромату тіла. Запах відйомської мазі вже вивітрився, проте мене досі від нього піднуджувало, як колись перед першим і останнім абортом. «Якщо вдасться народити, то назвеш його Нікубом. Схибнутися можна. Хтось може назвати це несинітницею, маячнею, а вже ж всяк, хто живе в цьому світі лише пісною бухгалтерією. Скаже, що це сонуря боякобили чи випліт нездорової психіки, але для мене це така ж правда, як он та лампочка, що світиться на стіні у голубому плафоні». От чого вже ніколи не збагну своїм мистецтвознавчим розумом, то це таємниця електрики. Як магнетична сила, що з'являється під час накладання рук, і яку ще стародавні маги також називали електрикою. Як той вуш, що ні сіло, ні впало раптом залазить у сумку з жіночою білизною. Тож і постуку моє нічне вікно і пригоди на лисій горі, були набагато реальнішими за сіру буденщину – і хай те діялися в астралі чи у вісні, немає значення, адже воно було. Було – це невід'ємний уривок твого життя, цього короткочасного пробування на землі, яке також може виявитися всього-навсього сном, епізодом чогось набагато більшого, серйознішого. Тож, можливо, цілком можливо, що, помираючи, ми не засинаємо вічним сном, а тільки прокидаємося, повертаючись до свого справжнього буття, Господи. Знов дзеленчить телефон. Останнім часом хтось тільки і підстерігає, коли я залізу у ванну, щоб дратувати мене. Ось він кладе вже трубку, а потім, випробуючи мої нерви, знов посилає довгі протяжні сигнали. Я не витримала, вискочила з купелі в хол і наскочила на Іванька. «Алло!» Він уже тримав трубку біля вуха і сердито в неї домухав. «Алло! Алло! Дай мені!» Я нетерпляче просягла руку, але Іванько винувато подивився на мене. Поклало. І ніхто не обізвався? Ні, мабуть десь іздалеку. Може це Нестор? Сказав він з надією, вгадуючи мою біснувату думку, і затнувся. Вони підходили до телефону, а Іванько почув, аж на двору і прибіг, думав. Він знов сором'язливо опустив велику, як у коня, голову, хоча я його не соромилась, і карлик бачив мене такою не вперше. «Нічого страшного», – сказала я. «Кому дуже треба, той передзвонить. Я ж думав, ну добре, йди. Якщо подзвонять, я сама візьму трубку». Він перевальцем поковиляв до дверей, а я зайшла до ванної. Гарно витерлася рушником, і коли притулилася носом до плеча, то вже не відчула нудотно-сладковатого запаху. Шкіра пахла чистим тілом, тим ароматом жінки, який найдущі збуджує чоловіків, і якого не підміниш жодними парфумами. Лише всередині ще залишалася нуднувата млість, і я вирішила для початку випити кави. Її пахощ уже гуляла холом, коли знов задзвонив телефон. «Де ти пропадала?» – спитав він. – «Ніяк не можу тебе піймати». «На лисій горі, хіба ти не бачив?» «Так, нарешті наважилася. А де ти була цілий день перед тим?» «Ти не знаєш моїх гризот?» «Вибач», – сказав він. І, чемно помовчавши, запитав. «Тобі сподобалося?» «Кайф! Але я відчуваю, що не дуже», – ображено сказав він. «Мене налякав каракурт, бо не можна так кричати на самого. Там усі вигукують лайки, але не на нього». «Мене піднуджує», – поскаржилася я. «Піднуджує? Так, я боюся, що в мене вселився біс». Не бійся, ми його виженемо. Ти ж знаєш, що я вмію це робити. Якби тільки це, сказала я. Бачу, що ти не в дусі. Хотів би з тобою зустрітися. Я вся у клопотах. Розумію, але це дуже серйозно. Ми ж на світанку тільки розбіглися, хіба ні? Так, але якщо тебе нудить, то зволікати не треба. Це не аборт, який можна робити на четвертому місяці. Мені стало зовсім погано. «Він що, серйозно? Четвертий місяць? Четверть місяця? Четвер! Четвертак, чортівня! Я ще не впевнена, – сказала я, – може мене нудить від тієї мазі?» «Ні, не може бути. Ти вчора більше нічого такого не вживала?» «А що я могла вживати? – здивувалася я. «Ну, не буду ж я йому розповідати, що вчора не тільки обідала і вечеряла з народним депутатом, котрий кілька разів мене зґвалтував, тобто присилував випити коньяку? Тоді я не знаю», – сказав він. «Тоді все можливе». «Як усе? Я аж заскрипіла зубами. Хіба через кілька годин про щось можна говорити?» «Можна», – твердо сказав він. «Якщо раптом з'являється безпричинна нудота, ти тут на людей не рівняйся. Вже не дівчинка». Тут усе значно швидше. «Ну, тоді наружу тобі Нікуба, – роздратована, – сказала я. Мені, – здивувався він, – а кому ж, Іванькові? Собі. Ця істота може належати тільки комусь одному. Добре собі, – уже у розпачі сказала я і кинула трубку. Сівши біля каміна, якого ніхто не запалював після тієї ночі, я відсорбнула під холодлою кави. «Нікуб то й нікуб серди тут, – подумала я. – Чим він гірший за тих засраних дітей, які день і ніч верещать, як недорізані пісанки, і вицмулюють твої груди, перетворюючи їх на вуха спанігеля. Несподівано мене огорнула ніжність, і я уявила малесеньке, чешуте, безпорадне чортеня, яке тикається теплим рильцем до моєї циці. На лобоку в нього вже можна намацати дві тверті гульки, але ріжок ще немає. Ратички також м'якенькі й рожеві, як нігтики а хвостик-мізинчик такий же, як і ця цюрка, тільки з киточкою на кінці. Молоко він не цмулить, як підсунок, але генько так п'є, мов нектар, і не робить під себе. То чим же він гірший за отих собак, котів, хомяків, морських свиней і навіть усіляких гадів, яких люди тримають біля себе в уселях, обціловують їх з ніг до голови, хоч вони шкодять їм під самісінький ніс. Собаки вже засрали Київ по вуха, а перед Палацом Президента вступила колись у гівно, але хай я не против, я обома руками за добробут і захист тварин. Я не від того навіть, щоб очолити фонд «Собаче серце» чи там котяче, мишаче, хомяче. Але спершу поясніть мені щиро, чим гірший за них міні-куб. Так, добре, шановні, а тепер скажіть ще по правді, чим гірше моє чортеня за отих людських «пуцвірінків» що підростуть і зґвалтують свою виховательку, чи хай навіть вчительку, а потім ухопляться за ножі і почнуть різати одне одного і всіх, хто трапиться під п'яну руку, а тоді підуть у тюрьму і вийдуть звідти ще гіршими. Так. Пішли далі візьмемо отих голупупанків, отих збільшених у мільярд разів сперматозоїдів, що допхалися до влади, а тепер крадуть, грабують, відстрілюють одне одного і тих, хто покаже на них пальцем, а після того йдуть до церкви бити поклони, обвішують попів орденами, ніби в попійській волі прощати гріхи. Добре, мовчу і занімію навіки. Якщо хоч одна душа доведе, що мій куб, гірший за всіх отих виродків». Зрештою, матусю Нікуба, ти також добренька, і голова твоя начинена вітром. Якщо заздалегідь чіпляєш своїй дитині хвоста і поросячі рильця, ти як затуркана сільська баба уявляєш його рогатим, тоді як це може бути дуже симпатичний хлопчик з красивим коротеньким носиком, таким як у тебе, з круглими і трошки відкритими ніздрями, з неприродною червоним волоссям і зеленими очима. Він виростив симпатичного мужчину, до якого далеко братися всім тим виродкам, котрі напускають на людей таку чортячу ману, що ці темні люди самі підносять їх на престол. То чому ж Міні Куб не зможе зійти на трон, як ото його татко на лисий Горі? Щоб нарешті повести цих темних людей до життя веселішого і кращого? Ох, я б ще не таке сказала, та знову розривається телефон. Алло! «Пробач», – каже Някубівтатко, який вже майже відмовився від дитини. «Я був занадто відвертий з тобою, а тому зарізкий. Пробач, будь ласка. Я просто не знаходжу собі місця без тебе, тому такий грубий і злий. Пусте, і ти мені вибач, що кинула трубку. Я кохаю тебе. Справді? Я тебе так кохаю, що проводжу крізь царські ворота у святе святих, потім роблю царицею». А сам знемагаю, чуєш? Я знемагаю без тебе. Скажи що-небудь. Якщо він народиться, то я любитиму його. Не хвилюйся перечасно. Я просто хотів тебе попередити. А може шукав причину, щоб виманити з дому. Пробач мені ці маленькі хитрощі. Все буде добре. За першої ж нагоди я зустрінуся з тобою і без причини. Все буде добре, нічого не бійся, повторив він. Мені не страшно, сказала я. Тобто, якщо я чогось і боюся найдужче, то не того, що тебе непокоїть. Невідомість. Вона розсіється, сказав він. Та поки що вона тільки згущувалася і темніла, як розшарпана хмара, що не може розротитися дощем і тільки час від часу чмихає від злости сухими блискавицями. Чергова блискавка вдарила вже за хвилину після того, як ми закінчили розмову. Зовсім не маючи такої звички, я якось мимоволі, ніби хто підштовхнув за руку, вихлюпнула рештки холодної кави в камін і тут побачила металеву коцюбку, яка лежала прямо в попелі, тоді як раніше її місце було на зовнішній призбочці. Я довго дивилася на неї невіднющими очима, мов би хотіла щось пригадати, але це не вдавалося». Дивилась, дивилась, поки нарешті взяла і постукала об стінку каміна, щоб струсити попіл, і вже хотіла покласти на місце, аж тут запримітила на ній підозрілі плями. Спершу подумала, що то я на коцюбку линула каву, але ні. По краях налиплого попілу чітко відніли червоні розпливи іншої рідини. Можна було подумати, що то фарба чи, скажімо, густе червоне вино, яке хтось пролив тут, готуючи шашлики. Однак мені ще вистачало глусто допетрити, що то кров. Бо не було звідки тут узятися ні багряній фарбі, ні червоному вину, ні якісь інші таємнічі рідини, окрім крові. Плямини темніли посередині державна, якраз на тому місці, що опинилося б між моїми стегнами, якби я зараз усідлала коцюбку. Невже на ній справді прилетіла цариця після того, як у неї відібрали цноту, і на її ложеснах ще залишалася почата кров? Тому, хвилю нового, ще не спізналого досі страху, я злегенько доторкнулася пальцем червоного сліду. Він уже зашерх, однак до пучки прилипла волога цяточка. Я навіть її понюхала, і хоч нічого такого не вловила на запах, сумніву не лишилося. Це була кров.